بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والثنا لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد Allah subhanahu wa ta'ala na tunamtakia sala ku, na salamu zaidi kipenzi chetu mtume wetu nabii Muhammad صلى الله عليه وسلم dugzango tunaendelea kukumbushana na kupeana nasaha wakati ambao ulimwengu unapitia mitihani hii ya korona. Kama tunavyojua ndugu zangu wengi siku hizi tunatumia muda mwingi manyumbani. Ikifika e, saa moja jioni ni lazima kila mmoja awe nyumbani na hatuendi miskitini, hatuende kwenye misalla, tunaswali majumbani. Kwa hivyo ni muhimu sisi kutumia wakati wetu vyema. Muda huu tuliopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala tuweze kutumia muda huu kwa namna ambavyo itamridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isiwe, muda huu sisi tuanze kulalama ya kuwa tumebweka kukama jumbani. Tumebweka kukama masaa marefu manyumbani. Twakuja mapema manyumbani hakuna la kufanya ikawa wewe wapoteza muda wako. Unaangalia video za hapa na pale, unaingia Facebook na labda hausomi kitu ya maana, hautazami kitu ya maana. Ni, ni forward za hapa na pale, unaanza kutafuta zile movie zako series ambazo ulikuwa ukizitazama zamani. Ha, ukawa hauna muda tena kuzitazama. Sasa ndo uanza kuzitafuta, waanza kuziulizia la. Muda huu tuliopewa na Allah alfaragh tunafaa kuitumia kwa namna ambavyo kesho utakapoangalia nyuma useme ule nunda nilikuwa nikitumia nyumbani Nikifika mapema nyumbani saa mengi nyumbani nimeweza kuitumia kwa namna ambavyo imenifaa katika dunia yangu na akhera yangu wema waliotangulia rahimahumullahu tabarak wa taala Wa walikuwa wanakaa manyumbani ikhtiaran wanachagua kukaa nyumbani muda ambao wana nafasi na wakaitumia kwa namna ambavyo walifaa umma wa Kiislamu waliandika vitabu mijelid nyingi tu leo ukasa, uka, ukaona mtu ameandika vitabu vingi Ukainua mikono ukawa unamwombea Allah Subhanahu wa Ta'ala maghfirah ukasema Allahumma ighfir lahu warhamhu kwa ile manfa' kwa ile e, treasure ambayo ameiachia umma Tunambiwa wema waliotangulia kama vile Abdullah ibn Mubarak radiyallahu tbaraka wa taala anwa rahimahu Allah al yamkuthu fi baytihi alikuwa qawa mudhamwiingi anakaa nyumbani kwake wa yuqalu lahu ala tastawhish na huwenda wakati waqti mwingine akaulizwa je wewe haubwe kikakaa nyumbani masaa yote hii fayaa fiyaqul anajibu kwa kusema rahimahu Allah taala كيف استوحش وانا وانا مع النبي صلى الله عليه وسلم ne vipime nitakuwa nomenye kubweka monyekuhisi mpekwe hali ya kuwa niko الله عليه وسلم kama nisha yeye uko pamoja au iko na vitabu vyake vihadith anaosoma vitabu vyake anaandika vitabu vihadith كنا كل انا, أنا, حديث. كن أنا بصوم حديثي انا ببسم قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال, قال رسول الله anakuwa na mwenye kumswalia mtume na kusema sallallahu alayhi wasallam iko wewe utakaa usome hadithi kadhaa ni mara ngapi utakuwa umemsalia nabii sallallahu alayhi wasallam ni faida ngapi ambayo utakuwa umechuma kwa hivyo tuna mengi ya kusoma tuna vitabu vitabu vingi manyumbani vitabu vya faida vitabu vya aqida vitabu vya hadith vitabu vya visa vya mitume sallallahu alayhi wa sallam vitabu vya fikihi, ikawa sisi tunaweza faidika kwa namna mbali, mbali munda huu ambao tuko nyumbani wema waliotangulia walikuwa hata wanapolazimishwa hukaa katika upekwe au wanapofungwa jela walikuwa wanafaidika na saidika huo na kuna wengi tu miongoni mwao ambao walifungwa jela na walipotoka wakawa wametoka na vitabu ambavo wamevitunga wakiwa mle na ikawa umwan wenye kufaidika. na hatuzungumzii karne tu za zamani bali hata watu kama vile Sheikh Albani rahimahullahu tabarak wa taala ulama aalim anbami tu hivi miaka za, za, za, za hivi karibuni lakini yeye pia alifungwa jela na akaweza kufaidika na muda wake na kutunga mukhtasar au kupitia kitabu cha sahihi muslim eh, radhiya rahimahumullah tabaraka wa taala kwa hivyo ndugu zangu muda huu tuliopewa na Allah subhanahu wa taala isiwatu forward hapa na pale hifadhi sehemu ya kitabu cha Allah subhanahu wa taala umekuwa na hamu ya kuhifadhi Qur'an haukupata muda muda unayo leo soma Uh, kitabu wenya manfa funga siku utakaoweza hasa tukiwa katika mwezi wa Shaaban Kiyamu al-lail ikiwa watu wanafika nyumbani mapema saa moja uko nyumbani utasali maghrib sali isha mapema kisha fanya mambo ya khairi kidogo na ulale mapema ili uweze kufaidika na sehemu ya mwisho ya usiku kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na ikiwa tuko majumbani na sala zetu nyingi ni nyumbani basi ni vyema sisi kuwa kutenga sehemu katika majumba yetu kutenga sehemu katika majumba yetu na sehemu hiyo ikachukuliwa kuwa ni msikiti hapo ni sehemu ya swala ni sehemu ya kusoma Qur'an ni sehemu ya mtu kujikaribisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na hivi ndivyo ilivyokuwa mafunzo ya wema waliotangulia اتخاذ مسجد في البيت كما الو وك الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتابه تشاكه يا باب اتخاذ مسجد في البيت ملانجو كچكوا او وكا سهم مخصوص كتكنوبا كما مسكي سهمو هي ikawa ni ya kusalia na wafil sunan na kusoma quran na salatul jamaa waakati hu ambapo tumelazimishwa sisi kusali majum'a kisha akasema alimamu buhadha rahimahullah thumma qala salla albara bin azib fi masjidih fi masjidin fi darihi fi jamaa'ah al sali al imam bara al sali bara bin Uh, msikiti wake au katika nyumba yake uh, katika msikiti ambao alitenga nyumbani kwake aliswali salatul jamaa ali na salatul jamaa kwa namna moja au nyingine na akawa yeye ameswali sehemu ambayo alitenga kuwa ni msikiti vile vile imekuja katika hadithi zingine kama vile hadithi irtbana, an, ya at-Tabaan radhiyallahu yeye alimuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam aja nyumbani kwake Aswali sehemu fulani raka mbili ili itban aweze kuchukua sehemu hiyo kuwa ni kuwa ni msikiti wake nyumbani kwake na mtume sallallahu alayhi wasallam akaitikia mto wake arsumu ya Rasulallah, wakati mwingine mimi hupata dharura ium ni mvua nyingi imenyesha au ni dharura fulani imenifunga siwezi fika nyumbani nataka kuweka sehemu fulani nyumbani kwangu kuwa ni msikiti njoo uweze kusali raka mbili ibn Hajar rahimahullah tabaar rahimahullah asema akitaja faida katika hadithi hii asema ittikhadhu mawdhi'un mu'ayyanun lis Ya kuwa ni sunna mtu kuweza kutenga kona ndogo au sehemu fulani katika nyumba yake ili aweze kusimamisha swala zake sehemu hiyo عاشي رضي الله تبارك وتعالى عنها اسامه كما يلفق وجده صحيح البخاري أن ابا بكر رضي الله عنه ابتنى مسجدا في في فناء داره فكان يصلي فيه ويقرا القرآن Aisha Sema Allahu tabaraka wa ta'ala anha Abu Bakr Allahu an altinga sehemu fulani katika nyumba yake katika varanda ya nyumba yake amaichukua kuwa sehemu hiyo ni miskiti alikuwa akiswali ndani yake na akisoma Qur'an Izinallah unapochukua sehemu kama hiyo ukawa unasoma Qur'an unaswali sala zako hapo unatekeleza ibada zako sika sehemu hiyo unapata thawabu sawa na zile ambazo ulikuwa ukipata unapofanya ibada zako katika miskiti Asema Ibn Rajab rahimahullah tbaraka wa taala katika fatahul bari Wakana min aadati salaf an yattakhidhu fi buyutihim amaakin mu'addah lis fiha Walikuwa wema ma Wakitenga sehemu fulani katika majumba yao sahemu ambalo wanafanya kuwa ni miskiti na walikuwa wakitekeleza ibada zao katika sehemu kama ile kujaribu sisi vile vile ndugu zangu hasa wakati huu ambao tumelazimika kusali nyumbani tenga kona fulani sehemu fulani nyumbani kwako weka msalla wako pale Soli kablia. Soli baadia. Simamisha salaatul jamaa pamoja na familia yako soma Qur'ani pale na biidhnillah tabaarak wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala atatie baraka katika majumba yetu tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala aturaisi shai kutekeleza ibada zetu majumbani kwetu tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala aturaisi na kutufungulia miskiti haraka iwezekanavyo tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuondolee janga hili la mitihani hii ya corona innahu مجيب انه سميع مجيب قريب وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا صوتين ينجين يتفاطا هذي كربوني والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته